Surat assajda imeteremka Makkah Sura hii iliteremka baada ya surat al-Mu'minun nayo imekusanya mazungumzo juu ya kuteremshwa kitabu na umuhimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuumbwa mbingu na ardhi na shani yake mtukufu katika kupanga na kumlea na kumuendeleza kumuumba mwanadamu na maneno ya wenye kukanya kufufuliwa na jawabu ya kuwajibu na hali ya wakosefu siku ya hisabu na msimamo waumini wakati zinapotajwa aya na kubainisha malipo ya waumini na waovu na kuteremshiwa Musa alayhi Taurat na vipi alivyoamili Mwenyezi Mungu wana waisraeli na kuwaelekeza makafiri wa maka wazingatie walivyoangamia wale na kuwataka watazame kwa macho yao ili waamini kufufuliwa na sura imetaja vipi hao makafiri walioifanyia kejeli siku ya ushindi na jawabu waliopewa. Na lengo muhimu la sura hii ni kuelekeza nadhari kwenye ishara za ulimwengu ulioumbwa na mazungumzo ya kufufuliwa na jawabu za kuarudi hao wanaukanya kufufuliwa na kuwaelekeza makafiri wazingatie maangamizo yaliyowasibu waliowatangulia. Bismillahir Rahmanir kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma Mwenye Kurehemu. Aliflam min Aliflam mem. la raiba fihi min rabbil Hu ni mteremsho wa kitabu kisichokuwa na shaka yoyote kinachotoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote am yaqulu aftarahu bal huwa alhaqqu mir rabbika litunthira qauman ma atahum min nadirin min qablik la'allahum yahtadun au wanasema amekizua Bali hichi ni kweli iliyotoka kwa Mola wako mlezi ili uwaonye watu wasiofikia na mwonyaji kabla yako. Waenda wakaongoka. Allahul ladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wama fi sittati ayamin thumma stawaa 'alal 'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafii afala Mwenyezi mungu ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na viliyomo baina yao kwa siku sita na akatawala kwenye kiti cha enzi nyinyi hamna mlinzi wala muombezi isipokuwa yeye tu basi je amkomboke yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'dun anapitisha mambo yote baina mbingu na kisha yanapanda kwake kwa siku ambayo kipimo chake ni miaka elfu kwa mnavyo hisabu nyinyi. Oyo, D, mwenye kuyajua yasionekana na yanayoonekana. Ya mwenye nguvu, mwenye kurehemu. Alladhi ahsana kulli shay'in khalaqa وبدا خلق الانسان من طين امباي ametengeneza vizuri umbo la kila kitu na akaanzisha kumuumba mtu kwa udongo thumma ja'alna naslahu min sulalatin mimma na kisha kajaalia uzao wake utokane na kizazi cha maji madhaifu thumma sawwa-hu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a ma tashkurun kisha akamtengeneza na akampulizia roho yake na akakujalia yeneni kusikia na kuona na nyoyo za kufahamu ni neuchache mnavyoshukuru waqalu aiza dalalna fil ardi a inna la fi kholqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun nausema tutapokwisha potea chini ardhi ni kweli ltarudishwa katika umbo gipia bali wao wanakanusha kwamba watakutana na Mola wao mlezi qul yatawaffakum malakul mauthi alladhi yukl bikum thumma ila rabbikum turja'un sema atakufisheni malaika wa mauti aliyewakilishwa juu yenu كاشا مترجشوا واما لوين امليزي ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عن ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا farj'ana farj'ana na'mal salihan na waona wakosefu wanavyoinamisha vichwa vyao mbele ya Mola wao mlezi Mola wetu mlezi tumeshaona na tumesha sikia turejeshe tukatende mema kwani hakika sisi tumekwisha kuwa na yakini sasa wala ushinna laatiina kullu nafs hudaha walakin haqqal qawlu minni Walakin haqqal qawlu minni la amla jahannama najhanna minal jinni wan ajma'in Alao tungelitaka tungempa kila mtu ongofu wake lakini imekwisha kuwa kauli toka kwangu Kwa yakini itaijaza jahannam kwa wote hawa majini na watu fadhuqu bima nasiitum liqa yaumikum hada inna nasiinakum wa dhuqu adhabal khuldi bima kuntum ta'malun basi onjeni kwa vile mlivyousahau mkutano wa siku yenyi Na sisi hakika tunakusahauni basi onjeni adhabu ya milele kwa yale mliyokuwa mkitenda. Inna ma yu'minu bi ayatina alladhina itha dhukkiru biha kharusujudu wa sabbahu bihamdi rabbihim kharu sujuda wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun hakika aya zetu ni hao tu ambao wakikumbushwa hizo basi wao huanguka kusujudu na humsabih mola wao mlezi kwa kumhimidi nao hawajivuni tatajafajunubuhum 'anil madajii yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa zao zinaachana na vitanda kwa kumoomba mola wao mlezi kwa hofu na kutumaini na hutoa kutokana tulivyowaruzuku fala ta'lamu ta nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun nafsi yoyote haijui waliofichiwa katika hayo yanayofurahisha macho ni malipo ya yale waliokuwa kia tendo afamankana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun ati aliyemuamini atakuwa sawa na mpotovu hawawi sawa ammal ladhina amanu wa'amilu ssalihati falahum jannatu lma'wa nuzula luzulan bima kanu ya'malum am walioamini wa wakatenda mema watakuwa nazo bustani za makazi mazuri ndio pakufikia kwa waliokuwa kia tendo kwa ammal ladhina fasaqu fa ma'wahum nana kullama khujo minha u'idu fiha wa qila lahum wa qila lahum dhūqu 'adhāban nār kuntum bihi tukadhdhibūn na mawāli waliotenda uovu basi makazi yao ni motoni kila wakitaka kutoka humo watarudishwa humo humo na wataambiwa onjeni adhabu ya moto ambayo mliokuwa mkikanusha wala nudhiqa annahum min alazabil adna duna alazabil akbar la'allahum yarji'un natuonyesha adhabu hafifu kabla ya adhabu kubwa waenda labda watarejea waman kirami ayati rabbihi, anha, nani nani dhalim mkubwa kuliko yule anayekumbushwa kwa ishara za mola wake mlezi kisha kazikata hakika sisi tutajilipiza kwa wakosefu wala qad Musa alkitaba fala takun fi miryatim milqa wa ja'alnahu hudan li bani hakika sisi tulipisha mpa Musa kitabu basi usiwe na shaka kuwa kakipokea na kakifanya kuwa ni uongofu kwa wana wa Israeli. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa yuqinun. Na kawafanya miongoni mwao waongozi wanaongoza wa watu kwa amri yetu waliposubiri na wakawa na yaqini na ishara zetu inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi ikhtalifun hakika mola wako mlezi ndiye baina yao siku ya kiyama katika waliokuwa wakitofaliana awalam yahdilahum kam ahlakna kablihim yamshuna fi je aya yeah, kwamba kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao nao wanapita katika maskani zao hizo hakika katika hayo zipo ishara basi je yeah awaskii awalam yarau anna nasookul ma'a ila al-ardhil juzifanukhriju bihi zar'an nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun ye awaoni ya kwamba tunayapeleka maji kwenye ardhikavu kisha kwayo tunaitoa mimea wanayokula wanyama wao na wao wenyewe je wawaoni wayaquluna mata alfathu in kuntum sadikin. wanasema ushindi huu ni lini kama mnasema kweli alyawmal fathi la yanfa alladhina kafaru imanuhum sema siku ya ushindi wale waliokufuru imani yao haitawafaa kitu wala wao hawatapewa muhula fa'iridda 'anhum wa innahum muntagiru. basi wapuze na wengoja hakika wao wanangoja